були залякані ракетирами і не мали ніякого правового захисту. Розслідування по таких справах завжди йшло важко. А тим часом надійшов ще один тривожний сигнал. Наприкінці року був учинений напад на якогось Орисенка, який працював завідуючим консервним цехом у підсобному господарстві Макіївського металургійного комбінату. Невідомі особи увірвалися до садиби, коли Орисенко був у гаржі, вдарили його і одночасно спрямували йому в обличчя струмінь слідоточивого газу. Проте Орисенко устиг звалити одного з нападаючих, на гамір прибігла дружина, яку теж зустріли черемхою. Втім, галас, який здійнявся, зміг привернути сторонню увагу. План шантажу не вдався. Вимагачі зникли на автомобілі. Коли Орисенко прийшов до пам'яті, він заявив у міліцію, що невідомі вимагали у нього гроші. У матеріалах кримінальної справи мені потрапив на очі цікавий документ. Це були свідчення комерційного директора кооперативу «Червоний гірник» Львовського. Львовський повідомив, що одного дня до кооперативу прийшов чоловік у міліцейській формі. Він сказав, є дані, що «Червоний гірник» ось-ось буде обкладений великою даниною, і з боку рекетирів. Щоб уникнути цього, треба щомісяця платити йому, офіцерові міліції, 500 тисяч карбованців. Перелякані кооператори замислились. Платити однаково доведеться. Кому ж краще? Невідомим вимагачам чи офіцерові? Вирішили, що краще все ж таки офіцерові, хоча розуміли, що це також вимагач. І от знову пригода за пригодою спроба пограбування ощадкаси каси, Донецька, численні погрози кооператорам, мовляв, якщо не розв'яжете гаманців, не чувайтеся. Згодом швидка констатувала смерть голови кооперативу «Промінь» Самсонова, убитого у власному будинку по вулиці Гудченка. Оскільки все це сталося на очах у кількох знайомих, які були в цей час у нього в гостях, вдалося повністю відновити картину злочину. Близько 20 Годин. У будинку Самсонова появились чотири чоловіки, озброєні ножами і мисливськими рушницями. Свідок Кирилова розповіла, коли нападники увірвалися в будинок, я в той час була серед гостей. Самсонов почав голосно говорити Я вас не знаю, хлопці, ви п'яні і гукнув мені, шура міліцію. Я підійшла до них і тут побачила, що в руках невідомого мені чоловіка зблиснув ніж. Другий з нападників приставив мені на до грудей. Хто із них скомандував стояти, потім усім лягти на підлогу. Один високий чоловік скинув рушницю, мене штовхнули в голову, і я упала. А Самсонов поки ще стояв, але я чула, як його вдарили, і після того він сказав, я ляжу, ляжу, хлопці. І тут знову хтось подав команду, руки давай. Самсонову заломили руки за спину, і я бачила, як на нього надягли наручники. Чувся галас і в іншій кімнаті. Я зрозуміла, що там щось роблять з іншим гостем, Типкіним. Потім я побачила усіх чотирьох в прибудові, де вони продовжували бити Самсонова. Спочатку чоловік високого зросту бив його ногами, а потім взяв його за волосся і почав бити обличчям об підлогу. Тепер можна було вважати, що пів справи зроблено. Один із гостей, Типкін, лежав у спальні, руки його були зв'язані, а у спині стирчав ніж. Ледве живий Самсонов сидів на підлозі в наручниках. Він хрипів так, що ледве можна було розібрати слова гроші в підвалі. Кинулись у підвал, шукали по всіх банках і бочках, але нічого не знайшли. Потім, пояснив один із затриманих, я взяв ножа і двічі загнав його у спину Самсонову. Тут ми дізналися, що він помер, бо в нього слабке серце. Однак це було спростовано експертним висновком. Смерть Самсонова настала не раптово, а тільки в процесі розвитку гострої кровотечі, і він зазнав перед смертю невимовних мук. Невдовзі одного з тих, на кого впала підозра, затримали. Цим затриманим виявився Балицький, той самий, якого підозрювали у вбивстві Панкова. Свій серед чужих. Там були й свої порахунки. Що ж до вбивства голови кооперативу «Промінь»? то це, як виявилося, була ретельно спланована акція. Очолював її старший уповноважений кримінального розшуку управління внутрішніх справ Донецька Коноваленко. Розправа над Самсоновим була епізодом у діях рикетирської банди, до складу якої входили завмах, боксер і ще кілька негідників, які вирішили, що ринкова економіка – це передусім неправидні гроші. До пори до часу все їм сходило з рук. Навчений відшукувати сліди злочинців, офіцер міліції Коноваленко умів природно і замітати їх. Причому з'ясувалося, що він очолював не одне злочинне співтовариство, а відразу кілька. У свою чергу деякі з його поплічників організували власні ударні групи як найширшого призначення, аж до того, що в їх складі були наймані вбивці. Одного з них назвав на слідстві Балицький. Коротше кажучи, була створена досить складна структура, яку скеровувала досвідчена рука професійного сищика.